Річард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Рубчук. Розділ 34. Міллер розколовся після 21 хвилини. Гендріксові не потрібно було повідомляти мене про це. Термінал передачі даних, який я підключив до віртуального телефону, раптом ожив і почав, свірінькаючи, видавати документи. Я підвівся і підійшов глянути, що там виходить. Програма мала причесати Міллерові слова так, щоб вони читалися як адекватні, але навіть після обробки їхній запис був практично беззв'язним. Міллер, перш ніж здатися, дозволив собі близько підійти до межі. Проглянувши перші кілька рядків, я побачив, як із моєї виходить початок того, чого я хотів. Зі трьох файлових реплікантів. Сказав я готелю і худко повернувся до установки. Дай пару годин на заспокоєння, а тоді підключи мене. Час з'єднання перевищить одну хвилину, що з поточною швидкістю дорівнює трьом годинам 56 хвилинам. Ви бажаєте встановити конструкт до вашого надходження у формат? Так, це було б. Я зупинився, ще не встигнувши надягнути на голову гіпнонавушники. Хвилинку. Наскільки якісний цей конструкт? Я основний синтетичний інтелект серії Емерсон, до Кірлова відповів готель. На максимальній якості мої віртуальні конструкти неможливо відрізнити від спроєктованої свідомості, на основі яких вони створені. Суб'єкт уже пробув на самоті 1 годину 27 хвилин. Ви бажаєте встановити конструкт? Так. Не встиг я договорити, як від цих слів у мене виникло чудернацьке відчуття. Ба більше. Хай він проведе весь допит. Становлення завершено. Я знову надягнув гіпнонавушники і сів на край установки, Думаючи про можливі наслідки існування другого мене всередині величезної обробної системи Гендрікса. Мене ніколи, наскільки мені було відомо, не піддавали чомусь такому в корпусі. І я вже, напевно, ніколи не довіряв якійсь машині аж так, щоб зробити це, займаючись криміналом. Я прокашлявся. Цей конструкт. Він знатиме, що він таке. Спершу ні. Він знатиме все, що знали ви на момент виходу з формату, і не більше. Втім, зважаючи на ваш розум, він рано чи пізно висновуватиме факти, якщо не запрограмувати його інакше. Ви бажаєте становити блокувальну під програму? Ні. швидко відповів я. Ви бажаєте, щоб я підтримував формат нескінченно довго? Ні. Закрийте його, коли я, тобто він, коли конструкт вирішить, що ми здобули достатньо. У мене з'явилася ще одна думка. Конструкт носить той віртуальний локатор, який у мене ввели. Наразі так, я маскую сигнал тим самим дзеркальним кодом який маскував вашу свідомість. Однак через те, що конструкт не підключений напряму до вашої кортикальної пам'яті, я, якщо бажаєте, можу прибрати сигнал. Чи варто заради цього морочитися? Зеркальним кодом легше керувати, зізнався готель. Тоді залиш його. На думку про редагування свого віртуального «Я» у мене в животі утворилася неприємна бульбашка. Це було надто близько до свавільних дій, яким кавахари та банкрофти піддавали реальних людей у реальному світі. Вільна непереборка на могуть. «У вас дзвінок у віртуальному форматі», – сповістив Гендрікс. Я підняв погляд, здивувавшись і сповнившись надії. «Ортега?» «Кадмін», – сором'язливо відповів готель. «Ви приймете виклик?» Формат виявився пустелею. Червонястий пил і піщаник під ногами, приколоте цвяхами блакитне небо без хмар від обрію до обрію. Високо над далеким гірським хребтом висіли стерильні світила. Сонце та блідий опуклий місяць. Довкола панував кусючий холод, що перетворював сліпуче сяйво сонця на насмішку. Клапте чекав на мене. На порожньому ландшафті він здавався вигравірованим зображенням, образом якогось дикого пустельного духу. Побачивши мене, він широко всміхнувся: Чого тобі треба, Кадміне? Якщо хочеш справити вплив на Кавахару, то тобі, боюся, не пощастило. Вона непоправна на тебе зла. На обличчі Кадміна промайнула веселість, і він повільно хитнув головою не повністю виключаючи Кавахару з процесу. Голос у нього був глибокий і мелодійний. «У нас з тобою є незавершені справи», – промовив він. «Ага, ти облажався двічі поспіль», – насмішкувато відповів я. «Що тобі треба третю спробу». Кадмін знизав масивними плечима. «Ну, кажуть, Бог любить трійцю. Дозволь мені дещо тобі показати». Він змахнув рукою в повітрі і відгорнулася частина пустельного тла, за якою відкривалася чорнота. Екран, який вона утворювала, зашипів і ожив. Показав зблизька спляче обличчя. Обличчя Ортеги. Моє серце стиснув якийсь кулак. Обличчя в неї було сіре, а під очима, схоже, були синці. З одного кутика її рота текла тоненька сівочка слини. Ураження Станером зблизька. Востаннє я спіймав повний заряд зі Станера завдяки Мілспорській поліції громадського порядку. І хоча обробка посланця повернула мені всяку таку свідомість хвилин за десять, я ще пару годин після цього був здатен хіба що труситися і сіпатися. Як давно підбили Ортегу, було незрозуміло, але вигляд вона мала кепський. «Це простий обмін», – сказав Кадмін. «Тебе на неї. Я припаркувався за рогом на Мінастрит. Пробуду там наступні п'ять хвилин. Приходь сам, бо інакше я прострелю їй пам'ять через кард. Обирай сам». Клаптевик усміхнувся, а постеля зашкварчала і зникла. Я зайшов за ріг кварталу на Мінастрит. Рівно за хвилину, два тижні без цигарок, і на дні райкерових легень неначе знайшовся ще один відсік це була маленька понура вуличка з запечатаними вітринами та порожніми ділянками довкола ані душі. Єдиним транспортом у полі зору був матово сірий катер, який чекав на узбіччі з увімкненими в надвечірньому присмерку фарами. Я невпевнено наблизився до нього, поклавши руку на руків'я Немекса. Коли я опинився за 5 метрів від задньої частини катера, Відчинилися дверцята, і звідти викинуло тіло ортеги. Вона випала на вулицю мішком. Коли вона незграбно приземлилася, я прибрав Немекс і сторожко підійшов до неї, не зводячи очей з машини. З віддаленого боку прочинилися дверцята, і з катера виліз кадмін. Оскільки я зовсім недавно бачив його в віртуалі, до мене дійшло не одразу. Високе тиношкірий із яструбиним ликом, який я востанє бачив, коли він снів у рідині. Під склом перечохлювального резервуару Панамської Троянди клон мученика з правої руки Бога, а в його плоті ховається клаптевик. Я націлився з Немекса на його горло. Зістані хіба що трохи більшою за ширину катера він мав знести кадміну голову і, можливо, вирвати з його хребта пам'ять, хоч що станеться опісля. після. Не дуркуй, Ковачо. Цей транспорт броньований. Я хитнув головою. Мене цікавиш тільки тим. Просто стій саме там, де стоїш. Не прибираючи немекса і не зводячи очей із цільової зони в нього над кадиком, я опустився в бойову стійку біля Ортеги потягнувся пальцями вільної руки до її обличчя. Довкола кінчиків моїх пальців відчувалося тепле дихання. Я на осли потягнувся до шиї, щоб намацати пульс, і знайшов його, слабкий, але стабільний. Лейтенантка жива та здорова. нетерпляче промовив Кадмін. А це більше, ніж ми зможемо сказати про будь-кого з вас за дві хвилини якщо ти не опустиш цю пушку і не сядеш у машину. Під моєю рукою заворушилося лице Ортеги. Перекотилася її голова, і я вловив її запах. Її половину феромонної пари, що, власне, і втягнула в це нас обох. Голос у неї був кволий і нечіткий через заряд станера. Не роби цього, Ковачо, ти мені нічого не винен. Я став і трохи опустив Немекс. Назад, не на 50 метрів по вулиці. Вона не може ходити, а ти міг би завалити на обох. Перш ніж я віднесу її на два метри. Назад. Я йду до машини. Я помахав пістолетом. Зброя лишається в Ортеге. У мене з собою тільки це. Я підняв куртку для наочності. Кадмін кивнув. Він кинувся назад у катер, і транспорт плавно покотився кварталом. Я провів його поглядом до зупинки, а тоді знову став на коліна біля Ортеги. Вона на силу сіла. Ковачу не треба. Вони тебе вб'ють. Так, вони неодмінно спробують. Я взяв її за руку, і обгорнув нею руків'я Немекса. «Послухай, я тут в будь-якому випадку все закінчив. Банкрофт купився. Кавахара дотримає слова й доправить сару назад. Я її знаю. Тобі треба затримати її за Мерілу Гінчлі та визволити зі стеку Райкера. Поговори з Хендріксом. Там я залишив тобі деякі незавершені справи». Вулицею рознісся нетерплячий аварійний сигнал катера. У напівтемрявій вулиці його звук видавався неясним і стародавнім, наче передсмертне гукання слонового ската на рифі Хірати. Уражена Станнером Ортега дивилася знизу вгору так начетонула. «Ти!» – я всміхнувся і приклав руку до її щоки. «Можу переходити до наступного екрана, Крістін, Оди все». Тоді я став, сіпив руки на карку і пішов до машини. Частина п'ята. Відплата. Відмова систем. Розділ 35. В катері я сидів затиснутий між двома вражаючими силачами, які завдяки лишень своїй масі могли б найнятися борцями почуварами, якби зіпсували свою клонівську красу невеликими пластичними операціями. Ми спокійно піднялися над вулицею і круто розвернулися. Я визирнув з вічного вікна і побачив унизу Ортегу, яка намагалася звестися на ноги. Та баба поліцейка моя Поцікавився водій. Я напружився, приготувавшись атакувати. Ні. Кадмін повернувся на сидіння обличчям до мене. Ні, я дав слово пану Віковачу. Гадаю, ми з лейтенанткою ще перетнемося в не далекому майбутньому. Тобі не пощастило. Непереконливо сказав йому я, а тоді мене підстрелили зі Станера. Коли я прокинувся, за мною зблизька спостерігало якесь обличчя. Воно було нечітке, бліде та розмите, маскоподібне. Я кліпнув, здригнувся і сфокусував погляд. Обличчя віддалилося, хоч і досі здавалося ляльковим, через низьку роздільну здатність. Я кашлянув. Здорово, Заріза. Грубі риси обличчя склалися в усмішку. Знову вітаю в панамській троянді, пане Ковач. Похитуючись, сів на возенькому металевому ліжку. Заріз відступив, даючи мені простір, а може не хотів, щоб до нього дотягнулися. Позаду нього я розглядів тісну каюту, обшиту металом. Я опустив ноги на долівку і різко зупинився. Нерви в руках і ногах досі були розстроєні через ураження станором, а в животі відчувалося хворобливе тремтіння. Та, здається, стріляли приглушеним променем або ж то була серія пострілів. Оглянувши себе, я побачив, що вдягнений у важке паросинова гі гранітного кольору. Примітка гі форма для занять бойовими мистецтвами японського походження. Біля ліжка на мене чекала пара космічних пантофель і пасок. У мене з'явилися неприємні здогади щодо планів Кадміна. За спиною в Зарі відчинилися двері каюти. Увійшла висока білявка, ледь за 40, а за нею ще один синтетик, але гладенький і сучасний на вигляд, якщо не брати до уваги лискучого сталевого інструмента з безпосереднім з'єднанням замість лівої руки. Заріз почав усіх знайомити. Пане Ковач, дозвольте вам представити Пернілу Гріб з бойової телемережі та її технічного асистента Майлза Мека. Перніло, Майлза. Хочу представити вам таке Ковача, нашого псевдорайкера на сьогодні. До речі, вітаю, Ковачо. Тоді ви мене повністю переконали, попри низьку ймовірність того, що Райкер вийде зі стеку протягом наступних 200 років. Це все, як я розумію, завдяки техніці посланців. Не зовсім. Переконала вас Ортека. Я лише дозволив вам говорити. Вам це добре вдається, як і внув супутникам Заріза. Я, здається, почув слово «телемережа». Я думав, що це суперечить вашому кредо. Хіба ви не зробили комусь журналістові радикальну операцію за цей таки злочин? У них різний товар, паниковач. Різний товар. Трансляція запланованого бою справді була порушенням нашого кредо. Але це не запланований бій. Це принизливе побиття. На цій фразі черівна усмішка Заріза застигла. Оскільки наша аудиторія змінюється і дуже обмежена за кількістю, ми змушені якимось робом компенсувати втрачені доходи. Є дуже багато каналів, яким не терпиться заволодіти чимось із панамської троянди. Це наслідок нашої репутації. Але, на жаль, та сама репутація заважає нам вести подібні справи безпосередньо. Цю ринкову дилему вирішує за нас пані Гріп. Мило з її боку. Мій голос став крижаним. Дейк Кадмін. На все свій час, паниковач, на все свій час. Знаєте, коли мені сказали, що ви так відреагуєте і віддасте себе за лейтенантку, я зізнаюся, засумнівався. Проте ви справжуєте сподівання просто як машина. Невже корпус посланців забрав у вас саме це в обмін на численні інші здібності? Непередбачуваність душу? Не читайте мені тут поезію, Зарізе. Де він? Ой, ну гаразд, сюди. Під дверима каюти стояла пара кремезних вартових. Можливо, ті, що були на катері. Я був занадто знервований, щоби згадати напевно. Ми йшли за Зарізом неприємно вузькими коридорами та лізли в похилі східні люки, заплямованого іржею та обробленого полімерним лаком металу, а вартові весь час оточували мене з боків. Я сяк-так намагався запам'ятати шлях, але здебільшого думав про те, що сказав Заріз. Хто передбачив для нього мої дії? Кадмін? Сумнівно. Клаптевик попри люті погрози вбивством не знав про мене практично нічого. Єдиною людиною, що справді могла таке передбачити, була рейлінка вахара. Також це допомагало пояснити, чому в Заріза не трусяться синтетичні жишки, від думки про те, що може зробити з ним Кавахара за співпрацю з Кадміном. Кавахара мене продала. Банкрофта переконано. Криза, хай яка вона була, скінчилася. І того ж дня Ортегу схопили, зробивши з неї приманку. У сценарії, в якому я переконав Банкрофта, Кадмін залишився просто ображеним приватним підрядником, тож цілком можна було подумати, що він мене вколошкає. А за цих обставин мене було безпечніше прибрати, ніж залишити в живих. Тім те саме стосувалося Кадміна, тож це, може, й не було таким очевидним. Може, було віддано наказ вивести Кадміна з ладу, але лише доти, доки я буду потрібен. Коли Банкрофта було переконано, я знову втратив цінність, і знову було віддано наказ залишити Кадміна у спокої. Він міг убити мене, або ж я міг убити його, залежно від того, на чиєму боці буде фортуна. А тоді Кавахара прибере того, хто залишиться. Я не сумнівався, що Кавахара дотримає слова стосовно визволення Сари. Діячі якудзи старої школи в цьому плані були диваками, але щодо мене вона не озвучувала таких обов'язкових до виконання обіцянок. Ми злізли з останніх сходів, трохи ширших за всі інші, та вийшли на засклений поміст над переробленою вантажною коміркою. Опустивши погляд, я побачив одну зарен, повз якими з Ортегою проїхали електромагнітним потягом минулого тижня. Але тепер з рингу для вбивств було знято пластикове покриття, і в передніх рядах кожної пластикової трибуни зібралося по невеликому натовпу. Крізь склу я чув невпинне годіння, що виражало захват і очікування, та завжди передувало боям почувар, які я відвідував у юності. «Ах, на нас чекає публіка», – зарі стояв біля мого плеча. «Ну, правильніше кажучи, на Райкера». Хоча я не сумніваюся, що ви зможете прикинутися для них так само вправно, як тоді, коли переконували мене. А якщо я вирішу цього не робити?» Грубе обличчя Заріза вдало огиду. Він показав рукою на натовп. «Що ж, гадаю, ви б могли спробувати пояснити це їм посеред поєдинка. Але, правду кажучи, акустика тут не найкраща. Та й в будь-якому разі він неприємно посміхнувся. Сумніваюся, що ви матимете на це час. Ви вже все вирішили, так?» Заріза далі посміхався. Позаду нього перейняла гріп, та інший синтетик стежили за мною з хижим азартом котів, що сидять перед ташиною кліткою. Унизу знуджений натовп здійняв галас. Цей поєдинок я ретельно організував. Публіці не терпиться побачити, як Елля Срайкер платить за свої злочини. І не справдити їхніх очікувань було б доволі ризиковано. І тим паче непрофесійно. Але знов-таки я не думаю, що ви приїхали сюди сподіваючись вижити. Чи не так, пане Ковач? Я згадав безлюдну вулицю Мінна стрит у присмерку та скручене тіло Ортеги. Перебу доту від ураження Станером і блеснув усмішкою зі старих запасів. Ні, мабуть, ні. Тихі кроки вздовж по мосту. Краєм я позирнув на звук і побачив Кадміна, вбраного в той самий одяг, що і я. Космічні пантуфлі почовгали й тихо зупинилися неподалік, і він схилив голову набік, так, наче вперше мене оглядав. Він м'яко заговорив. Як мені пояснити смерті? Може сказати, що кожен зробив підрахунки і записав цінність своїх днів і з урахуванням кривавої маржі стриманою рукою. Вони захочуть знати, як було здійснено аудит. А я скажу, що його нарешті здійснили ті, хто знав ціну витраченого дня. Я похмуро посміхнувся. Якщо хочеш виграти бій, спочатку поговори про це. Але в ті дні вона була молодша. Сміхнувся Кадміну відповідь, показуючи бездоганні білі зуби на тлі засмаглої шкіри. Ледве вийшла з підліткового віку, якщо правильно написано у вступі мого примірника Фурій. На цвіті Гарлана підлітковий вік триває довше. Я думаю, що вона знала, про що говорила. Може, підемо далі? За вікнами, наче хвиля на твердому гальковому пляжі, здіймався гамір натовпу. Розділ 36 На бойовій арені гамір був менш однорітний. На задньому плані, наче плавці спинів у збуреній воді виділялися окремі голоси, хоча я все одно не міг нічого розібрати без застосування нейрохімії. Загальний шум перекрив лише один крик. Коли я підійшов до краю рингу, хтось заволав мені. Чуєш, гівна кавалок, згадай мого брата. Не у гору у пошуках ображеного за рідну людину, але побачив лише море сердитих обличчя, які на щось чекали. Кількість їхніх власників стояли, розмахуючи кулаками й тупаючи так що металеве арештування аж гуло. Жага крові наростала, наче щось матеріальне, а повітря від неї неприємно густішало. Я спробував згадати, чи кричали так ми з моїми товаришами з банди на новоперських боях почвар. Мабуть так. А ми ж навіть не знали бійців, які кидалися один на одного та дряпалися нам на потіху. Ці люди, принаймні, були якось особисто зацікавлені у крові, пролиття якої хотіли побачити. По той бікаре, не склавши руки, на мене чекав кадмін. Піддатлива сталь силових кастетів, одягнених на пальці кожної руки, виблискувала у світлі, що падало згори. Це була неочевидна перевага, така, що не перетворить бій на гру в одній ворота, але дасться ознаки в довгостроковій перспективі. Насправді кастети мене не хвилювали. Найбільше мене турбувала в Кадміні схема посиленого реагування воля Бога. Трохи більше століття тому я протистояв бійцям з тією самою системою, з якими бився протекторат на шарі, і здолати їх було нелегко. Стара, але важка військова біомеханіка, і проти неї райкірована ерохімія, нещодавно вхекана ураженням зі Станера, матиме досить жалюгідний вигляд. Я став навпроти Кадміна, як того вимагала розмітка на підлозі. Натоп тобто довкола мене трохи стих, і спалахнули прожектори. До нас приєднався МС Заріс. Гарно вбраний і нафарбований заради камер переніли гріп, він скидався на злісну ляльку з дитячого кошмару. Гідна пара для клаптевика. Він підняв руки і направлені динаміки у стінах переробленої вантажної комірки підсилили його слова з горлового мікрофона. «Ласкаво просимо на панамську троянду!» Юрба невиразно загула, але поки що вона спокійно чекала. Зарізнався і повільно розвернувся, користаючись із очікуванням. «Вітаємо вас на дуже особливому та дуже елітному заході на панамській троянді!» «Ми вітаємо! Я вітаю вас на найостаннішому та найкривавішому приниженні Еліоса Райкера!» Глядачі оскаженіли. Я підняв погляд на їхні затінені обличчя і побачив, що шкірою цивілізації здерто, а їхня лють оголена, наче плоть під нею. Цей гамір перекричав підсилений голос заріза. Він отихомирював присутніх, змахуючи обома руками. «Більшість з вас, безперечно, пам'ятає детектива Райкера за якоюсь зустрічю. Дехто з вас...» Асоціюється ім'я з пролитою кров'ю, а може й зі зламаними кістками. Ах, ці спогади, ці болючі спогади. І дехто з вас, можливо, думає, що їх неможливо позбутися. Тепер він уже заглушив їх, і його голос відповідним чином стих. Друзі мої, я не можу сподіватися, що зітру ваші спогади, бо цього не пропонують у нас на борту Панамської Троянди. Тут торгують не м'яким забуттям, а пам'яттю, хоч яка вона гірка. Не мріємо, друзі мої, а реальністю. Він викинув уперед одну руку, показуючи на мене. «Друзі мої, це реальність!» Знов радісні крики. Я позирнув на Кадміна і роздратовано звів брови. Я думав, що можу померти, але не очікував, що від нудьги. Кадмін знезав плечима. Він хотів цього бою. Зарізова театральщина була лише дещо несимпатичною ціною, яку він мусив за нього сплатити. «Це реальність!» – повторив МС Заріс. «Сьогоднішній вечір – це реальність!» Сьогодні ви побачите, як Еліас Райкер загине, впавши на коліна. І я, хоч і не зможу стерти спогади про те, як били ваші тіла і ламали ваші кістки, принаймні, зможу замінити їх звуками, які видаватиме ваш мучитель, коли його ламатимуть. Натоп вибухнув. Я ненадовго замислився про те, чи перебільшує заріз. Виглядало на те, що правда про Райкера річ невловима. Я згадав, як виходив із закритого простору Джері, як Октай відсахнувся від мене, побачивши Райкерове обличчя. Джері особисто розповів мені про конфлікт Монгола з копом, тіло якого я носив. Райкер колись постійно його обшукував, пара років тому побив його мало не до смерті. А ще був Баутіста, який сказав про Райкерові техніки ведення допиту. Як правило, він ходить на межі. Скільки разів Райкер перетнув цю межу, щоб ось так зацікавити натовп, що сказала Бортега? Я згадав про Артегу, і її обличчя стало крихітним острівцем спокою серед насмішок і криків, які заохочував Заріс. Маючи талан і те, що я залишив їй у Гендріксі, вона прибере Кавахару замість мене. І цього досить. Заріс витягнув зі своїх шат ніж із важким зазубраним лезом і підняв його. У приміщенні стало відносно тихо. «Удар милосердя!» – оголосив він. «Коли наш Матадор поб'є Еліаса Райкера...» Так, що в нього вже забракне сили підвестися, ви побачите, які з його хребта ще за життя виріжуть пам'ять і розтрощать. І ви будете певні, що його більше немає. Він відпустив ніж і дозволив своїй руці знову опуститися. Чистий театр. Зброя зависла у повітрі, виблискуючи у фокальному гравполі, а тоді попливала вгору, піднявшись метрів на п'ять посеред арени. «Розпочнімо», – сказав Заріс і відійшов. Тут настала царівна мить своєрідного звільнення – наче там щойно було знято сцену для експериї, і всі ми тепер могли стати, розслабитися, можливо пустити по колу флягу з військи та подуркувати за сканерами. Пожартувати про заштампований сценарій, який нас змушують відігравати. Ми пішли по колу, розташувавшись на протилежних кінцях арени, та без жодного жесту, що бодай натякнув би на те, що кожен із нас замислив робити. Я спробував оцінити мову тіла Кадміна, шукаючи підказок. Біомеханічні системи воля Бога в версії від 3.1 по 7 прості, але не варто їх недооцінювати, казали нам перед висадками на шарію. Найважливішим для їхніх творців була сила та швидкість, і вони чудово з усім впорались. Якщо вони й мають якийсь недолік, то він полягає в тому, що моделювання боїв немає під програми випадкового вибору. Тому мученики з правої руки Бога, як правило, б'ються і битимуться, застосовуючи дуже скромний арсенал прийомів. Наші ж підсилені бойові системи були на шарі останнім словом техніки. У них були вмонтовані випадкові реагування та аналітичний зворотній зв'язок. Райкерова нейрохімія й близько не відзначалася такою складністю, проте я міг би симулювати її за допомогою кількох хитрощів постанців. Насправді штука полягала в тому, щоб залишитися в живих досить надовго, щоб моя обробка проаналізувала модель бою волі Бога. І... Кадмін атакував. Між нами було майже 10 метрів незайнятого простору. Він подолав його, поки я ледве встиг змигнути оком, і бурою накинувся на мене. Прийоми в нього були прості – лінійні удари та копняки. Але застосовував він їх з такою силою та швидкістю, що я тільки й міг, що їх блокувати. Про контратаку навіть не думалося. Я направив перший удар назовні та праворуч і скористався імпульсом, щоб відійти ліворуч. Кадмін без вагань посунувся слідом за мною і потягнувся до мого обличчя. Я відвів голову від удару і відчув, як кулак торкнувся моєї скроні, недостатньо жорстко, щоб увімкнути силовий кастет. Чуття підказало мені, що слід зробити низький блок, і я відбив перед пліччям прямий удар ногою, здатний розбити колінну чашечку. Далі я одержав удар ліктем по тімені і позадкував, ледве стоявши на ногах. Кадмін пішов за мною. Я викинув праву руку в бічному ударі, але в нього залишалася інерція від атаки, і він витримав удар майже за виграшки. Мені вживіт влучив спритний удар знизу. Силовий кастет здетонував, зашкварчавши, наче кинуте на пательню м'ясо. Мені внутріші, наче запхали гак. Реальний біль від удару залишився далеко позаду, на поверхні моєї шкіри, а м'язи у животі пройняло нудотне заніміння. У поєднанні з нудотою, викликаною станером, воно паралізувало. Я, похитнувшись, відступив на три кроки і гепнувся на мат, звиваючись, наче придушена комашка. Нечітко розчув, як схвалено, реве натовп. Кволо повернувши голову, я побачив, що Кадмін відступив і тепер стоїть навпроти мене, прикривши очі та піднісши обидва кулаки до обличчя. Зі сталевого браслета на його лівій руці мені підморгнув слабенький червоний вогник. Кастет перезаряджався. Я зрозумів. Перший раунд. У рукопашному бою діють усього два правила. Завдавай якомога більше ударів, якомога сильніших і швидших, і збивай противника з ніг. Коли той опинився на землі, вбий його. Якщо додаються якісь інші правила чи міркування, це не справжня бійка, а гра. Каднин міг би підійти і добити мене, поки я лежав. Але це була не справжня бійка. Це був принижувальний поєдинок. Гра, в якій страждання слід було довести до максимуму на потіху аудиторії. Натовпу. Я підвівся і оглянув затінену арену обличчя. Нейрохімія виділила відшліфовані слиною зуби у голосливих ротах. Я переборов слабкість у нутрощах, сплюнув на арену і став у захисну стійку. Кадмін нахилив голову, ніби щось визначаючи, і знову пішов на мене. Той самий шквал лінійних прийомів та сама швидкість і сила, та цього разу я був до них готовий. Перші два удари я відбив парою замашних блоків, а тоді замість відступити, залишився просто на шляху у Кадміна. Менш ніж за секунду до нього дійшло, що я рублю, та він уже опинився надто близько. Ми стояли майже в притул. Я буцнув його головою по обличчю, так, ніби його обличчя належало всім людям у натовпі, що скандував. Орлини ніз зламався із гучним хрускутом, а коли Кадмін хитнувся, я збив його з них, ударивши підйомом стопи по коліну. Ребро моєї правої долоні вилетіло вперед, до шиї чи горла, але Кадмін остаточно опустився. Він покотився та збив мене з ніг під січкою. Поки я падав, він став на коліна біля мене та швидко вдарив по спині. Мене судомило від заряду, і я гепнувся головою мат. У роті з'явився смак крові. Перекотившися, здійнявся на ноги і побачив, що Кадмін відступив і витирає кров зі зламаного носа. Він із цікавістю поглянув на свою перемазану червоним долоню, а потім на мене, а тоді недовірливо захитав головою. Як волос сміхнувся, користаючись із припливу адреналіну через пролиття його крові, і підняв обидві руки у вичікувальному жесті. «Давай, падлюко!» Прокрипіли мої побиті вуста. Прикінчи мене. Я ледве встиг договорити, як він на мене накинувся. Цього разу я його майже не торкнувся. Здебільшого це відбувалося несвідомо. Нейрохімія відважно витримувала побиття, викидаючи блоки, щоб уберегти мене від кастетів, і дала мені простір для пари випадково згенерованих контрударів, які, як підказували мені чуття посланця, могли обійти модель бою Кадміна. Він відмахувався від ударів, як від неприємної комахи. Під час останнього з цих марних випадів я потягнувся надто далеко, і він схопив мене за зап'ясток і потягнув уперед. Мені в ребра влетів ідеально збалансований удар ногою з розвороту, і я відчув, як вони тріснули. Кадмін потягнув знову, заблокував лікоть моєї захопленої руки, і я окремими кадрами нейрохімічно прискореного зору побачив, як на мій суглоб опускається в ударі його передпліччя. Я знав, з яким звуком вибухне мій лікоть. Знав, які звуки я видаватиму, поки нейрохімія не зуміє притлумити біль. Моя рука відчайдушно крутилася в кадміновій хватці, і я дозволив собі впасти. Я був слизький від поту, і мій зап'ясток вирвався на свободу, а моє передпліччя звільнилося від блоку. Кадмін ударив з безжальною силою, але рука встояла, та й все одно я вже летів на підлогу. Я приземлився на пошкодженні ребра, і моє поле зору розлетілося на скалки. Я заборсився, намагаючись перебороти сильне бажання скрутитися калачоком, і побачив за тисячу метрів над собою позичене обличчя Кадміна. Ставай, сказав він таким голосом, наче то рвали десь на віддалі величезні аркуші картону. «Ми ще не закінчили». Я вдарив від талії, цілячись йому в пах. Удар влучив мимо, йому устигнув. Він майже недбало змахнув рукою, і соловий кастет ударив мене по обличчю. У мене перед очима затанцювали барвисті вогники, а тоді все побіліло та зникло. Гамір натовпорозрісся у мене в голові, а за ним я неначе чув, як мене кличе вир. Усе те набувало чіткості та втрачало її, падало та крутилося, наче під час гравітаційного падіння, тим часом як нейрохімія відчайдушно намагалася зберегти мені свідомість. Світло різко опустилося, а тоді повернулося на стелю, ніби бажаючи побачити якої шкоди мені було завдано, але лише поверхово і з легкістю задовольнившись. Свідомість кружляла довкола моєї голови широкою еліптичною орбітою. Раптом я повернувся на шарю, де застряг у виведеному з ладу та розтрощеному танку разом із Джиммі Десото. «Земля?» Його усміхнене невесруто обличчя у смужках від затемнення на мить освітлює лазерний вогонь за стін танка. «Та це дупа світу, чувачі!» Срани застигло суспільство, наче подорож на півтисячі років у минули. Там нічого не відбувається, історичні події не дозволені. Мечня. Моя недовіра змішується з пронизливим вереском бомби-мародера, що наближається. Наші погляди зустрічаються в мороці танкової кабіни. Бомбардування тривало від початку ночі. Робозброя полювала, відстежуючи інфрачервоне випромінювання та рух. У ті рідкісні миті, коли шарійські завади зникали, ми чули, що ПМ-флот адмірала Керсітора досі за кілька світлових секунд від нас б'ється шаріцями за панування на орбіті. На світанку, якщо бій не завершиться, місцеві, ймовірно, виведуть наземні війська, щоб нас витурити. Шанси, здається, не найкращі. Принаймні, бета-анатинове сп'яніння починає минати. Я відчуваю, як моя температура мало-помало повертається до норми. Повітря навколо вже не подібне на гарячий суп. А для дихання вже майже не доводиться докладати великих зусиль, як тоді, коли наша частота серцевих скорочень опустилася майже до нуля. Вибухає робобомба, і ноги танка гремлять об корпус. У нас мало не влучили. Ми обидва рефлекторно дивимося на свої експозиметри. «Маячня, кажеш?» – визирає Джиммі зі рваної дірки, яку ми пробили в корпусі танка-павука. «Слухай, ти ж не звідти. А я звідти, і я кажу тобі, Якби мені дали вибір між життям на землі та сраним зберіганням, мені б довелося подумати. Якщо тобі випаде можливість туди поїхати, не їдь. Я покліпав, відганяючи глюк. Наді мною виблискував, наче сонце між деревами, вбивчий ніж у грав полі. Джиммі поступово щізав, прямуючи повз ніж до даху. Друзяко, я ж казав тобі, не їдь туди, хіба ні? А тепер поглянь на себе. Земля. Він сплюнув і зник залишивши по собі відлуння власного голосу. «Це дупа світу! Треба переходити до наступного екрана!» Гамір натовпу переріс у невпинне скандування. Гнів пройшов крізь Павлоку в моїй голові, наче розжарений дріт. Я сперся на лікоть і зосередився на кадміні, який чекав по той бік рингу. І він побачив мене і підняв руки, копіюючи жест, яким до цього користувався я. Натовп завив від сміху. «Переходь до наступного екрана!» Я, похитуючи, зіп'явся на ноги. Як не робитимеш нічого по господарству, по тебе якось вночі прийде клаптивик. У мою голову вскочив голос, голос якого я не чув майже півтора століття об'єктивного часу людина, якою я не бруднив своїй пам'яті більшу частину зрілості. Мій батько та його чудові казочки на ніч. Звісно, він мав прийти тепер, коли ця хрінь реально була мені потрібна. До тебе прийде клаптивик. Що ж тато тут ти помилився. Клаптивик стоїть тутечки й чекає. Він по мене не прийде. Мені треба піти по нього самому. Але все одно дякую, тату, дякую за все. Я прикликав усе, що зосталося на рівні клітин у райкеровому тілі, та поплентався вперед. Над ареною розбилося скло. Осколки дощем обсипали простір між Кадміном і мною. Кадміне, я побачив, як він дивиться на поміст угорі, а тоді неначе вибухнули всі його груди. Його голова та руки смикнулися назад, наче хтось раптом сильно порушив йому рівновагу, і в приміщенні прокотився вибух. Передня частина його гі відірвалася, і в ньому відкрилася черівна дірка від горла до пояса. Звідти бризнула кров, що потягнулася струменями. Я різко розвернувся, підняв очі та побачив треп у вікні по мосту, яке вона щойно знищила. Вона й досі дивилася у приціл осколкової рушниці, яку тримала в руках. Дуло зброї палало, вона вела безперервний вогонь. Пантеличившись, я крутнувся в пошуках цілий, Тарена знелюдніла. Лишилися самі рештки кадміна. Заріза ніде не було видно, а Гамірнатов поміж вибухами раптом змінився криками охоплених панікою людей. Усі, здавалося, підкопилися на ноги в намаганні вшитися. До мене дійшло. Треба стріляє по глядачах. Унизу на підлозі приміщення активізувалася енергетична зброя, і хтось закричав. Я несподівано повільно і незграбно повернувся на звук. Заріз палав. У дверях приміщення Стояв Родріго Баутіста, який щедро стріляв широким променем з довгоствольного бластера. Заріз палав вище пояса і бив себе руками, на яких теж виросли вогненні крила. Його вереск швидше виражав лють, аніж біль. Біля його ніг лежала мертва перніла гріб із пропаленими грудьми. Заріз у мене на очах повалився на неї, як воскова фігура, що тане, і його крики перейшли у стогани. Далі у цю електронне булькотіння, а тоді затихли. Ковачу! Осколкова рушниця треп уже затихла, а на тлі стоганів і криків постраждалих підвищений голос Баутісти звучав неприродно гучно. Баутіста обійшов підпаленого синтетика і виліз на ринг. Його обличчя було перемащене кров'ю. Ковачу ти в нормі? Як воло", захихотів, а тоді раптом схопився за бік, який проштрикнуло болем. Шикарно, просто шикарно, як Ортега. Вона в нормі, і Адаві їй летинуло від шоку. «Вибач, що ми так запізнилися». Він показав От «Ота твоя подружка не одразу дозвонилася до мене на Фелл-стріт». Відмовилася користуватися офіційними каналами. Сказала, що скан буде неправильний. Зважаючи на те, що ми тут накоїли, вона не дуже-то й помилялася. Я швидко розвернувся довкола, оглядаючи явні органічні ушкодження. «Так, це буде проблемою?» Бавтіста грубо риготнув. «Ти приколюєшся. Вхід без ордеру». «Завдання органічних ушкоджень неозброєним підозрюваним. Як ти, блін, думаєш?» «Звиняй. Я б прямував до виходу з арени. Може, ми зуміємо щось вигадати?» «Послухай». Баотістав впіймав мене за руку. Вони напали на копа з Байсіті. Тут так ніхто не робить. Хтось мав сказати про це Кадміну, коли він не зробив цю срану помилку. Я не знав, напевне, має він на увазі Ортегу чи мене в чохлі Райкера, а тому змовчав. Натомість я сторожко повернув голову перевіряючи, чи немає, ще де ушкоджень, і поглянув на треп. Вона перезаряджала осколкову рушницю. Слухай, десь у ніч там стоятимеш. Зараз лізу. Вона ввела в осколкову рушницю останній патрон, а тоді перекинулася через огорожу по мосту, майже зробивши сальто. Коли вона пролетіла близько метра, в неї на спині розправив вкрила, грав тримач, і вона спинилася, зависнувши над нами на висоті людського зросту і закинувши рушницю на плече. У своєму довгому чорному пальті вона скидалася на темного янгола поза службою. Відрегулювавши кістиферблат на тримачі, вона плавно наблизилася до підлоги і, нарешті, приземлилася біля Кадміна. Я пришкутильгав до неї. Ми обоє якусь мить мовчки дивилися на розпанаханий труп. Дякую, тихо сказав я. Забудь, завжди до твоїх послуг. Вибач, що довелося привести цих хлопців, але ця підтримка була мені потрібна і швидко. Знаю, що тут кажуть про поліцаїв? «Найбільша бляха-муха-банда на районі, геш?» Вона поглянула на Кадміна. «Ти так його і залишиш?» Я пильно подивився на мученика правої руки бога з обличчям застиглим у шоці від наглої смерті і спробував побачити захованого в ньому клаптевика. «Ні», – сказав я й перевернув труп ногою, відкривши карк. «Баотісто, не позичиш мені оту петарду. Коб без слів передав мені свій бластер. Я підніс дуло до основи черепа клаптевика, приставив його до неї і зачекав на якесь відчуття. «Хтось хоче щось сказати?» – пожартувала з незворушним обличчям треп. Баутіста відвернувся. «Просто зроби це. Якщо моєму батькові й було що сказати, то він залишив свої слова при собі. Зголосів було чути, лише крики постраждали глядачів, а я їх ігнорував. Нічого не відчуваючи, я натиснув на спусковий гачок».